ha csak magamat láttam volna, ahogy reményemben megcsaladtam, mikor talán annyi idős voltam, mint ő, mikor István úr Akkor Gábor fiam a készfogó után az Eszterházi udvart elhagyta, s oda többé vissza nem jött, csak egyszer, s akkor is mind hiába. Mikor Eszterházi István ebből a világból kiment, Erzsébet, hogy a gyászév kitelt, Gábornak írt.